Trenul de noapte Pista 12 Dimineața se ridica tăcută, luminoasă, cu un soare blând, pieziș, abia ieșit pe cer. Pe drum și pe trotoarele de de lângă garduri nu se vedeau decât două femei bătrâne mergând de încet neauzite spre biserică. Era zi de vineri, prima vineri din postul mare, zi de spovedanie după obiceiul locului. Nu vor fi mai mult de 10-12 persoane, ființele cele mai evlavioase ale satelui se spovedeau lunar. Grosul credincioșilor va veni mai târziu, în săptămâna patinilor. când alături de bunici și bunicuțe vor fi aduși la prima împărtășanie și câțiva din adolescenții comunei, emoționați, temători, stângați, așa cum cușese si el în fața popii dunca cel spovedise, în doi timp și trei mișcări, dându-i un canon ușor, îndeplinit plin dezel zel în așteptarea îndelungă a minecării de mai multe ori la rând. S-a dus iarna, părinte, ce ziceți?" Făc moș buie peste Așa se arată răspunsul. Bine că s-a dus că de mai stătea mult, mă duceam și eu cu ea. Ei lasă moș buie că dacă și dumi tale ce rău. De ce să nu fie rău? mi rău și mie. Ce credeți, părinte, că e așa bine să stai toată ziua în frig? Ăștia, tineri, mai pun o pot pe ei, mai intră într-o casă, mai un pahar, se descurcă, o să cald. Date de nu te cheamă, te țin afară. Mă cheamă, da, pot eu să dau cât pot ei? Ăștia, părinte, unde se duc zvânte, mi drag să văd, data că eu nu pot. Și chiar dacă aș putea, Trebuie să fie până la urmă cineva mai treaz. dacă îi bag în șanț, ei? cine a răstrânat pe tovară și? Mășbuie, părinți? Depășirea cele două babe care se oprire la vederea trăsurii și ziseră, Răi, te lăudăm pe Iisus, În aminte că spune el tare, binevoitor. S-au calicit și oamenii, urma moșbuie, întorcându-se din semiprofil. Nu mai scoate masă ca altă dată. Acum interesul primează. Chirul s-a făcut jumate, s-a jumări și de cu prezituri. Dar câte prăjuturi poți să mănânci, să a și pleci. Asta vor fi, să le ieși mai uite din casă." Moșbuie scotocit prin pufoaică că și și-a prinse altă țigară. Pe păi când umblam cu cotele, nu era acasă fără o găină făcută atunci la repezeală, cât vorbeai cu gazda, iar la vremea Crăciunului, la închidere de an, când se tăiau porții dea dacă rezolvam trei patru case pe zi. Un sfert din cotă o mâncam acolo, pe loc." Aveam un perceptor bătrân paralizat de picioare, îl duceam în cârcă, dar om cu carte, nimeni nu vortea actele ca el. Fe hărbați, nu l-ați apucat, am murit săracu, Dumnezeu să-l iert. Pe păi acesta, până îl luai din trăsure, până-l purtai în casă, până-l puneai la masă, până-l scotea el hârtiile și socotea, avea vreme omul să stai și să se belească vaca, nu amărite de deine sau găscă. Remuri, părinte, nu timp ca acum. Rămas așa pe dânduri, cu zici, cu fumul ciderii învăluindu-i o vrea la arăta el cu barbia și casă și-a tras călharul? Apoi a avut și de unde? Ierte-mă Dumnezeu că suntem în post și iertați-mă și dumneavoastră că vii socru. dar mai al cu om că asta nu se există, Nu ar la un capăt de ață." Casa socrului era nimic de zis, frumoasă, impunătoare și privind-o, zâmbind încă de vorbele lui Moș Buie, își aminti cum intrase prima oară în ea, dus tot de părintele Dima, într-un soi de pecit la fata gospodarului și cum stăteau aliniate pe patul înalt, din camera, din drum, camera de cinste, perne mari, scrobite, iar alături pe ceea ce el fi afilada de zestre, placume și cuverturi înflorate, ridicându-se până aproape de tavan. V-ați supăra, părinte?" întrebă moșbuie. De ce să mă supăr? C-am zis de socru că e al dracului. Nu m-am moșbuie, el. Dar vezi că-ți faci păcate. Apoi, părinte, drept să vă spun, eu nu mă tem de ea. Atât am tem că mă duce acolo și Avram n-a fi și el în cazan. În stare să se aranjeze și să scape. Ei, moșbuie. Știu eu ce zic, dacă casa tot dumneavoastră vă rămâne, schimbă el vorba. Asta cam așa era. Getuța era singura moștenitoare, nu putea o sta la nesfârșit în casa carohială. Că e o să zise moșbuie. L-a tras boala de cât a șezut la spitalul de plămân, nu mai duce mult. Și nici le a ca nu se arată prea sănătoasă. Cât a luat ea peste sale de la zgârțitul ăsta, nu de mirare. El nu zise nimic, zilindu-se să apare sobru. Ia uitați-vă, părinte, fac mășbuie la de deoparte. Să mă trăznească dacă le fac ceva. i uitați-vă cum știu ei, seraci, care-i halta. Cai într-adevăr încetinire și oprire pe marginea drumului în fața bufetului comunal. Hai, dragii zis zise moșbuie apucând în Hai, că e de post. Pe ultimele 200 de metri, de la bufet până la biserică, pe drum asfaltat, prin fața Consiliului Popular, moșbuie nese la trap, trase lângă podeți, înfiorând grupul de câțiva moșnegi care fumau la soare pe treptele clopotnicei mari. Văd că nu multe lume," spuse Moșbuie. El zic că până la 12 i-ați mântuit." Asta zic și eu, mulțumesc, Moșbuie." Dumnezeu primească răspunse acesta. El coborâ, trecu podețul și intră în curte, salutându-i care se care se înșiraseră parte și de alta pridvorului cu capetele descoperite. Pășii în pridvor, unde stăteau îngenunțeate în șir femeile bătrâne așteptând spovedania, apoi pătrunse în pronaos. Spre deosebire de alte locașuri pe care le văzuse, Biserica aceasta n pronaosul și naosul prea clar delimitate. Ele alcătind împreună o singură încăpere dreptungulară, umplută cu bănci, ce înainteau până aproape de masa darurilor dinaintea altarului și lăsau la mijloc un culoar nu prea larg. De aceea, la prima spovedanie pe care ar fi trebuit să o facă, rămasese încurcat în privința locului în care să stea să asculte mărturisirile, deoarece, pentru a nu fi stânjeniți de prezența celor ce se asetau rândul în bănci, sau a celor care pur și simplu veniseră la utrenie, oamenii. Fuseseră obișnuiți de părintele Dima să intre pe ușa de noapte în altar, unde imediat, după perdele, preotul își avea scaunul de spovadă. Așa ceva el, Emilian, nu acceptase. Și chiar îi spusese asta lui Dima atunci, în momentul acela, riscând să-și de simpatia bătrânului. Însă prea fuseseră, educat în spiritul ideii că altarul e un loc în care nu poate intra oricine, în care mai ales femeile nu aveau ce căuta pentru a renunța una-două la ea, din simple considerente de spați. Nu-și pierduse simpatia lui Dima destul de înțelept pentru a înțelege proaspătului hirotonit, tobă de toate povățuirile din liturghier, juvenilele, fireștile, scrupule. Spovedise el Dima în ziua aceea și tot el, aici îi se vedea ireproșabilul caracter, îi anunțase pe credincioși la sfârșitul slujbei că de atunci înainte pocăința se va face în naos, în fața icoanei mântuitorului, și că toți ceilalți vor aștepta să le vină rândul în privor, sau în ultimele două șiruri de bănci din Pronaos, și acolo se vor și întoarce după mărturisire până la începerea liturgiei. La drept vorbind, nici în Naos nu prea era îngădită spovedania, îndreptarele indicând pridvorul sau Pronaosul ca locurile cele mai potrivite, dar el, mulțumit că i-a scos pe păcătoși din sfântul altar, trecuse cu vederea această altă, mult mai mică, de adevărat inadvertență comisă de sprijinitorul său. Spovedea astfel între primul șir de bănci și aproape de scara ambonului, având în partea opusă la o depărtare rezonabilă, într-o de zidului strana cantorilor, de care n-avea pentru ce să ferii, ei își auzeau doar propriile glasuri cântând. Străbătu culoarul prin biserica goală în care glasul răgușit, volatilizând consoanele al cantorului nonagenar Ioan, reverbera profund, adunând rugăciunile utreviei într-un stol compact undeva sub cupolă, într-un altar, Lăsă servieta, făcu obișnitele metanii, deschise dulacul de lângă proscomidiar. Fiind în postul păreșinilor, luă de pe umerașe odăzile negre și le îmbrăcă. Stiharul îi venea cam larg, aparținuse părintelui Dima. Se strânse bine cu brâul, își felonul și patrafirul, apoi scoase din servietă liturghierul și molitfelnicul și le așeză pe masă în stânga antimisului. Îngenunchesc și se rugă o vreme. Cesculă așteptă ca diacul să sfârșească unul din condace, luă crucea de pe masă și ieși prin ușile împărătești, slăbozindu-și în același timp vocea în cuvintele binecuvântării și sterdând decourile slabe ale glasului dinainte. Era momentul când, ascultând și voiul sonor ce ieșea din Getlej, intra efectiv în starea de slujbă, când începea să oficieze în sensul prim nobil al cuvântului lucrarea liturgiei. Pătrânzându-se de o liniște și o siguranță care, deși nu însemnau chiar Evlavia, neapărat trebuincioasă recomandată preoților, nu erau nici departe de ea. Se simțea bine slujind și monotonia mișcărilor, formulelor, tot ritualul știut pe de rost intrat în cea mai adâncă obișnuință și repetat cu micii variații, duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, nu îl ducea spre plictișală cum crezuse și se așteptase după primele liturghii, Și spre altceva, spre un fel de bucurie calmă, de încredere senină venind din însăși mișcările și rostirile sale în spațiul sigur, neschimbător al cuvântului, pe lângă care treceau întâmplările lumii de afară. Era de ajuns să se audă spunând, cum tocmai spusese, binecuvântat este Dumnezeul nostru, ca pacea profundă a bisericii să-l învăluie dintr-o dată și să-i se pare că, zgândărite de tânguirea lui lin urcătoare a rugăciunii, Pulberi fine de lumină se trezesc pe sfesnice pe iconostas, pe marele policandru din centru, pe lemnul întunecat al scorușului. Din bănci, oamenii îl priveau nemișcați și vocea sa dia deasupra lor ca o pânză transparentă. Veneau apoi clipele când, în altar însoțit de Osana diecilor, percepeau uimit, nu tulburat, dar uimit, frumusețea stranie a rugăciunilor de zertfă, a acelorași rugăciuni pe care le șoptea mereu și care refuzau să-și de după atâta întrebuiințare înțelesul, dar care în același timp se fereau parcă să-și îl dezvăluie tot, să fie perfect, transparent, până la capăt, inteligibile. Rosti cele trei tropare de umilință, citi rugăciunile de iertare, după care se îndreptăți scaunul de spovedanie, din vreme pus de nuțul paracliserul la locul lui. Ca de obicei, printre șirurile de bănci înaintă un om în vârstă, că Emilian, Respectase voința predecesorului său de a primi întâi mărturisirea bărbaților, apoi a adolescenților, dacă erau și la urmă a femeilor. Pe omul care îi îngenunchea înainte și deasupra capului cărui apuse patrafirul, îl știa bine, era unul din cei spovedindu-se regulat, dată pe lună. Foarte mic de statură, cam un metru și cincizeci, avea niște ochi mari și tristi, ce clipeau fără încetare, înviorând un obraz smochinit, brăzdat de cicatricile bătrâneți pușese în tinerețea lui, din câte-i povestise moșbuie, un nenorocit, opacostea familiei. Asta nu pentru că s-ar fi dovedit leneș, dețiv sau eratic. ci pur și simplu din cauza miciunii sale fizice ce scotea scoteau oarecum din rândul celor de vârste cu el, făcându-l să fie cinta bazocurii și a glumelor crude, frecvente între copii și tineri. La vremea școlii, dacă îl striga cineva, cu studia cumplit, la fel cum îl suduia dat taică sau când îl vedea, omogâldeață sperioasă, umblând crăcănată prin curte, sau sărea la bătaie și dedea într-una din mânuțele lui, plângând, până celuilalt, oricum mai puternic, îi se făcea milă și îi o palmă mai tare, dobărându Avusese Avuseșe și ghinionul ca într-un sat unde fiecare pereche făcea de regulă patru-cinci copii, el să fie singurul născut într-o familie nu tocmai înstărită, lipsit fiind astfel de protecție a verii paterne sau a unui frate mai mare, neavând nici șansa de a-și pierde trupul pipernicit în Harmalaia unei gospodării cu mulți copii. Cusese refuzat și la încorporare, iar pentru a-i definitiv destinul de neom, fata pe care cu chiu cu vai, bătând toate satele din prejur, o găsise taica său pentru însurătoare, fugise în noaptea anuncii de lângă el, după ce se zicea i-ar fi cărat și câțiva pomni în spate, așvârlindu-l din pată țărănesc înalt, prea înalt. Ce să-i mai fi rămas de făcut lui om în afara gestului de a-și pune capăt zilelor, și de a -și arunca astfel rudele apropiate, dacă nu într-o mare durere, atunci într-o perpetuă rușine. Un singur lucru. Refugierea în unica lume unde statura sa minusculă nu era privită ironic sau compătimitor, unde exista înțelegere și pentru orice sferință, și unde descoperise probabil pentru prima oară bucuria ce ce speranța fie ea, cât de firavă a unei fericiri viitoare. Lumea credinței. În de ce urmară imediat, după atât de dezastruoase anunte, fu văzut rugându-se concentrat cu ochii închiși la liturgie, la decernie, la utrenie. El, ce din aceleași plici din care ocolea orice adunare de oameni, se ferise până atunci să vină la biserică, se pare că când toată lumea stătea în picioare. Încet, încet, bătrânii se obișnuirea să aibă între ei pe acest tânăr tășit, rugându-se șoptit, făcându-și descruce cu mișcări largi, expresive, și încet, încet întreg satul se învăce să-l privească și să-l judece, nu ca pe aretania săracă de pe ulița spre Rul, ci ca pe omulețul credincios, cuvincios, îmbrăcat din sirul al treilea de bănci, din dreptul scenei murale, unde soldații imperiali îl bițiau pe cel căzut sub greutatea cruci. Pe poarta înalta bisericii, trupul său liliputan intrase și el în rândul oamenilor, și certitudinea că-și aflasă un rost, un loc al lui sub soare, îl făcu să se învingă nenumăratele își fiel, să iasă la câmp, la munți, să intre într-o bună zi cu hotărâre în bufet și, în fața tăjghelei de o să ceară un pahar de la chiu alb, dându-l scurt, bărbătește peste cap și lăsându te pe toți, după cum povestise moșbuie, cu gura căscată. Nu se auzise niciun comentariu. Nu fu aruncată nicio vorbă în doi peri, nici în bufet, nici în celelalte locuri unde putea fi acum zărit micul omharnic tăcut, îndărzit, renăscut, silându-se să îndrepte gospodăria năruită de deciziile părintelui său. Până la urmă s-a fi găsit și femeia care să-l ajute să spele amintirea primei și ultimei nopți matrimoniale, însă aici omulețul rămăsese inflexibil. Părea că făgăduințe să-i dea în puritate domnului nu numai sufletul, ci și frâma sa de făptură nevrând să o întineze printr-o unire trecătoare și oricum greu de îndurat. Rămasese se îmbătrânise burlac, cununat cu cele sfinte, gustând doar plăcerea trupului din pâine și vin de care se atingea buzele, tremurând de la împărtășanul. Îl spovedi iute și de dădu un canon ușor, pe măsura păcatelor neînsemnate mărturisite, petrecându-l cu privirea cum se duce umil și fericit să murmure tatăl nostru, crezul și nascătoarea. În fața lui îngenunchea acum un om solid, de vreo 60 de ani, îmbrăcat într-o haină neagră de piele, proaspăt, tuns și ras, cu urma unei tăieturi de brici sub globul urechii Facea Făcea parte din categoria destul de numeroasă în sata bărbaților înstăriți, autoritari cap de familie, apropiați de biserică nu din pricina unei revelații, a vreunei bruște luminări interioare și nici în urma vreunui necaz adenc neașteptat, ci tocmai din pricina instinctului lor gospodăresc, Ți le spunea că dacă au avut și încă au o viață sub semnul neîndoielnic al belșugului, plină de târguri încheiate, avantajos de vânzări și cumpărări în câștig, aceasta se datorește într-o oarecare măsură și domnului, care în bunăvoința sale permisese să-și înnalce case și suri faimice, fără a lovi cu nenorociri, să se așeze copiii în servicii bănoase, închizând luminoșii lui ochi albaștri la faptul că ei, fruntași, în satului, n-au văzut se rătim până mai de ună zi să vină prea des la liturghie, ocupați fiind de zecile de treburi care pornesc, susțin și desăvârșesc averea unei curți țărănești. Acum însă când vârsta mai demolise zelul lor întreprinzător, când nepoții lăsați la țară de copii stabiliți la oraș și se făceau dolofani cu laptele, brânza și carnea din avuția bunicilor, ei se întorceau, aveau răgazul să se întoarcă spre puterea cerească, mulțumindu-i în rugăciuni cumpătate, în haine frumoase de piele, pentru sprijinul discret acordat lumeștilor împliniri. Așa era bine, așa era firesc, căci în fond Dumnezeu le fusese un partener rezonabil, un sfătuitor de umbră sau mai mult o instanță, o putere, un boier locuind mai mult acolo, departe, în străinătatea lui, așa cum alte date boierii stăteau mai mult la Paris ori Viena, un latifundiar de la care luaseră în arendă timp, timpul necesar în marilor lor gospodării și se cuvenea acum la apropierea scadenței la recolte, să aducă prin nos nu prin jertfe sângeroase ca în vechime, ci jertfiind câteva ceasuri la liturgie sau câțiva zeci de lei în farfuria milelor. Era în credința lor regăsită și sobru cultivate și un gest de prevedere. Puteau are cineva vedea negru pe alb, că dincolo, în împărăția îi veșnică, domnul nu s-ar desvii tot pe oamenii harnici, cu un cuvânt greu hotărător în orice comunitate? Nu putea, de sigur. Tot pe ei trebuia nici vorba să-i țină atât puternicul aproape de sine, că doar nu e fi plăcând să facă îngeri din toți leneții trențeroșii și beții satului. Cu această bănuială plină de speranță își ocupau duminicile și sărbătorile locurile în benț, ascultând cu dignitate slujba, mormurând înșiși prudenți cântările cele mai cunoscute, zăbovin la sfârșit câteva minute pe podeți, ca să schimbe două-trei vorbe despre nevoile bisericii cu preotul, ca unii ce o adică nu se uitau la niște sute de lei acolo dacă în joc era în frumusețarea Sfântului Locaș. Se întorceau apoi cu pas măsurat, grați, spre vastele lor curți, în mașidele lor case unde se așezau la masă, își făceau o cruce exemplară și, cu împăcată bucurie pe fece, gustau un păhărel de țică din producția proprie înainte de a-și lăsa lingura în supa grasă, galbenă, de găină, ce în față. Îi ascultă gospodarului mărtirisirea scurtă, sumară, după care începuse să-i pună întrebări, să moșească nasterea și a ceea ce creștinul trecuse cu vederea, aflând, printre altele, că de când se spoveduse ultima oară omul, mânat de ispită și nevăzut de nimeni, luase într-o seară de pe câmp niște baloți de paie, nu tocmai ai lui. Se căia firește de fapt urâtă, după cum se căia și că îl gândise de rău pe trinițianul veterinar, dându-i o palmă, fiindcă îl trecuse în scripte cu trei duci, nu cu doi, ca pe alții. Postul da, nu se în fiecare seară, se rugase, da, se împăcase și cu veterinarul. Cuvine-și atunci să-l fericească drept canon cu atâtea și atâtea rugăciuni, cu ajun în toată săptămâna patinilor și cu două zile de lucru la acoperisul clopotnicei, când va voi el, dar nu mai târziu de sâmbătă viitoare, că-i apucă pastele cu la spartă, mai mare rușinea. O să vin miercuri și zoi și opti, omul scoțând de sub Patrafir un tip roșu rușinat și ridicându-se cu un oftat în picioare după ce se ruptă crucea. Mai a spovedit, trei moșnegi și, cum nu era nici un tânăr, venirea la rând femeile. Urma să asculte acum sirul păcatelor mărunte, aproape aceleași făptuite la mânie și cazi, când muierii de știu arostim ognit blesteme și sudalme, luând în desert numele Domnului și atribuindu-i acțiuni cu totul nedemne de menirea sa. Ori la mare veselie l-anunci mai ales când a aprinse de venții tot felul de mascări și lucruri fără perdea. De o îngrijorătoare frecvență erau apoi consultările unor dicitoare din satele veține de peste râu, sau unui șarlatan din reședința de județ, care, din câte auzise de Emilian, descânta în haine vechi, și la care ades femeile se duceau pe furici să le ajute să se întoarcă bărbații din patima de cii, a cărților de joc sau a vreunei codane oateșe, plătind bani frumos bătrânului Hoțoman și văduvind astfel ca șeria bisericii de sumele cu care, pentru aceleași pricini, ar fi putut face el slujbe suplimentare. De cele de asemenea, păgănesc în deletniciri, le certa cu astrime și ne dea epitunii mai severe decât în mod obișnuit, ne uitând în preducea să se bate apropouri străvezuile a ceea ce le așteaptă acolo unde e numai numai să sifum, în cazul în care ar fi continuat să-și de lucru cu jucăriile de avolist. În rest, păcate capitale, păcate de moarte nu se prea arătau și el, ca păstor duhovnicesc, ar fi trebuit să fie mulțumit de relativa curăție în care îi trăiau enordeasele dacă nu s-ar fi îngăit nici de ea, că de noi, cu tot alaiul inevitabil de lucruri și fapte nemai știute și nemai întâlnite înainte, îndepărtând de încet, dar fără oprire pe om, de respectul și teama datorate de unei depărtate tutele spirituale, vremuri cu împrejurări și situații mult mai în măsură să învece ființa să se reduce singură decât să se supună rigorilor catehezei creștine, cam terminate, cam primitivă nu Că vremurile acestea deci, au dus la o diminuare considerabilă a sincerității spovedanilor, resimțită mai degrabă tot ca un abuțel, ca un act ritual, dat de conținutul adevărat al Spus mai ates credea că oamenii nu-i mărturisesc chiar tot, preferând să primească iertarea preotului doar pentru o parte din dresel, urmând cu restul să se descurce cu moartea în fața judecății de pe urma. În asemenea, condiții nu se putea împiedica să nu se gândească oarecum nemulțumit că el nu îndeplinește decât rolul unui și judecător de plasă, pus să rezolvă numai găinării, furturi de buzunare, păruieli în creșme, al unui membru într-o banală și ușor ridicole comisie de împăciire, cum exista, pare să și la primărie, în vreme ce marile procese de conștiință, spectaculoasele de lapider și trădări de credințe, grandioasele înșelăciuni pasionale, erau înaintate peste capul lui la le județ, la de deapoi, în fața cerestii curți marțiale. Ori, vredniția preotului, în zestrada sa deosebită, în în grad înalt a misiunii apostolice, nu se verifica oare pe depin, abia în lupta cu păcăteșii cei mai rău cu ispitele cele mai tainice, cu plejile cele mai profunde ale sufletului omenesc, și nu în la tenidurile cu bătrânile satului, ce mai toate mărturiseau fași păcăite, că se îndelcișră cu carne și cărnați în postul creținului când se tăiau porții și care cu siguranță vor face la fel și la creținul viitor, știind că el de pe acest scaun le va absolvi oricum. Iată-și pe baba asta să, a treia sau a patra de când de începus să se perinte la scaunul lui femeile. Răspunze-și optit că da, se duise da, nu se post în toate zilele, dar că nu, de alte păcate, se putea altfel, nu se aduce aminte. Îi dăduca nonul și în ce baba se îndepărta când și descruce, el se săltă puțin să se vadă dacă mai era cineva la rând. Mai era o femeie. Când el a din umbra pronaosului, el a către sării. Cât de iute îi arăta Dumnezeu că se plângea degeaba, ce rapid de, de peste nas trufiei și uiterii sale toate. Pentru că uitase, efectiv uitase că avea totuși în parohie, sau cel puțin avușese dacă să fie îndreptat cumva între timp, o de veritabilă o păcătoasă pur sânge. Femeia ce se apropia? Ana, da, Ana cu ochii somnoroși. Nevasta zveltă care-i mântuirea stătea în mâna lui. În puterea lui de-a o pune pe cea bună, de-a o ajuta să-și mersul greșit, letralnic, dovedându și astfel că nu degeaba se făcuse preot. Că vorbele cu salvarea unei oice rătăcite nu mai au acel aer rizibil, găunos, când le joc era poate propria sa vocație. Abia așa se abia acum manifestându-se de pastor. Ana veni în genunchies și el îi puse patrafirul pe creștet, s-ar putea zice cu O crotitor căci nu era ea, într-un anume fel, ființa lui, singura care, descoperindu ceva grav și dând astfel spovedanii sensul de profund exorcism al penitențelor de odinioară, îi permitea să-și exercite cu adevărat virtuțile de tămăduitor, se aplică ușor într-o parte, mai aproape de capul lui și rosti rar formula introductivă pe care o sărea de obicei din economie de timp. Iată Hristos pe nevăzut. Îi vedea numai o parte a obrazului și o de păr castaniu lăsând de sub neframa neagră. Numele de botez ce este Ana, nu? Da, spuse i încep. Ei, că n-am uitat cum te cheamă. Și-a -și dus aminte ce i-a la ultima scovadă și a pomenit de multe ori în rugăciunile lui. Să țină Domnul și preacurată Fecioară Maria departe de ispita cea Rugatul Rugat să și ea cu am împrimit ușa canonul dat, da, părinte. Ultima oară s-a împărtășit în postul Crăciunului, da. E bine că n-a lăsat să treacă multă vreme și a venit din nou în fața lui Dumnezeu. Căci plăcut îi este lui și a primit ușurarea sufletului omenesc. Și mai plăcut îi este a ierta. Așadar, de atunci și până azi, de ce păcate știe că se face vinovată? Rostie întrebarea și plecă și mai tare capul, după ce aruncă o privire scurtă în face, spre strană, unde Ioan Diacul își continua sirul de pricesne. De altfel, nici nu credea să vadă până la luan de era pe jumătate orb, iar ceilalți erau îngenunțați în bănci, în fundul pronaosului, își făceau canonul a stânga ajunse aproape de tâmplă el, părinte șoptia și, în același timp, el simție o ner mireasma o a părului de femeie. Eu nu știu ce să mă fac. M-am rugat în toate zilele și noaptea, mă rog. El se oprit și el auzi un zgomot ca și cum femeia și-ar fi fript buzele cu ceva, și-o privit și văzut că începuse să plângă. Liniștește-te, Ana, spuse. I aș desfăcut batista strânsă în pun și stese ochii. De ce plângi? Te-ai rugat și nu te-ai ajutat cu nimic?" Da." Ai păcătuit iarăși?" Da." Ai făcut același lucru?" Ea în cuvință iute din cap. El ridică frunta și se surprinse, răsuflând ușurat. Rău ai făcut ce ai făcut femeie," spuse. Nu te-ai rugat cât trebuie." A auzit din nou zgomotul acela al buzelor și văzut patrafirul tremurând ușor. Nu mai plânge," spuse pentru că te crezi părăsită de Dumnezeu, însă el îți vede lacrimile și te va ajuta să scapi de păcatul tău greu. Căci greu păcatul? ai, Ana, însă trebuie să vrei și tu să scapi de el. Nu mai ești o copilă să te ducă oricine cu vorba, ești femeie, în toată firea, soție, poate și copii sau n -ai. Am un băiat, pe vezi, făcu el dojenitor și s-a plecat și spuse mai încet. De la Crăciun de câte ori s-a întâmplat? Ea vă o clipă, apoi răspunse știns. De două ori. O fi ninfomană, îl trecut o prin minte. De două ori ai vătămat tare pe domnul spuse și nu te gândi că el te vede și te judecă. Și apoi, făcând ce ai făcut, ai luat să trata și alte rele. Căci o greșeală mare trage după sine un lanț întreg de necazuri. avut de tinde din pricina pomenită cu bărbatul său, n-am avut șoptuia. Nici nu l-a gândit de rău, stând în mintea la celălalt. Nu l-am gândit, șoptuia. El e om bun. Atunci poate fi avut pismă de nevasta acelui ea, dacă o fi însurat. Nu. Cum adică nu? N-ai avut sau nu-i însurat? N-am avut, șoptuia. Și pe nimeni n-a gândit de rău? Dar în el l-am gândit. De cine? De omul cu care a păcătuit? Da. El se-a și mai tare să vede de fața. – De ce pe el? – Că nu-mi dă pace, șoptia. – Dar cine-i? era cât paci să întrebe, dar își înghiți vorbele. Câteva momente rămase în tăcere privind-o. Ea ținea ochii închiși și pe subgene la lacrimi. – E bine că te căiești, spuse îndreptându-se în scaun și uitându-se spre moș Ioan ce cânta înainte netulburat. – Căința e primul semn de îndreptare, dar trebuie desăvârșită și cu fapta, nu numai cu inima. De alte păcate își aduce aminte, a clătinea aproape imperceptibil din cap. Dacă nu-și mai aduce aminte atunci, să-și pună toată nădejdea în puterea nevăzută a Domnului și în vrerea de bine a Sfintei Născătoare Maria și în fiecare seară și dimineață, să zică de atâtea ori Tatăl nostru, Crezul, Împărate Ceresc, să țină postul și ajunurile cuvenite, iar în prima vineri a lunii viitoare să se încățișeze din nou la spovadă de se va întâmpla să nesocotească iarăși poruncile celui de sus, apoi să se gândească la aceea că desfrănații pot fi opriți de la împărtășanie și nu este alta mai cumplită și mai de ocare pedapsă ca asta. De se înceapă molifta de iertare, dar își aduse aminte de ceva. Și luni și marți se vede dimineața aici la un Facem clacă pentru clopotniță. Rostui apoi molifta și dădu bădu dezlegarea vorbind repede, fiindcă o ținuse cam mult. Îl luă patrafirul de pe cap și a se sculește rându-și ochii, se întoarce încet și se departe. Cine ar fi zis privind o căseduită aceasta înaltă, subțire cu glezne lungi, fragile, abia se de sub poalele rochii lungi? Asocease întotdeauna ideea de păcat cu imaginea unor trupuri împlinite, bine hrănite, în care poftele să se nască și să aibă spațiul de a se manifesta în voie, în care voluptatea să fie rezultatul nepotolit și firesc al duduitoarelor arderi interioare, o cerință a lor cu neputință de ignorat. înălțimea mijlocie, picioare solide, mușchiuloase, cu coapsele urcând de oblic spre mijlocul larg și temenic, un bust pietros, o față lată și niște ochi clipind rar peste privire tâmpă, cam așa și închituia el femeia de țară predestinată plăcerilor, neputându-se sustrage lor și practicându-le cu dexteritatea, eficiența și, într-un fel, o nebăgarea de seamă cu care amestecau un rântaș hetaire rurală, de care și soții obosiseră să le tot bată fără folos, așteptând resemnați să vină singurul lucru ce le putea domoli, pătrâneța.